Spoiler var ni, vi förstör allt! Mina damer och herrar, äntligen är filmen här. Efter ja, ungefär ett år av förseningar, ska vi väl säga, eller uppskjutningar till följd av corona. Så nu har vi äntligen haft chans att se Black Widow. Ja, och... Yeah. Tjock flickas hämnd. Aha, Balk Widow is back. Kan nog ja. visa rumpa hon uh, mm. Just så. So. Mm. Ja, filmen där vi egentligen får veta vad som hände med uh, Scarlett Johanssons uh, ledarklädda bak. Uh, under perioden mellan Civil War och... Uh, ja, leder då nej, Inte var det Endgame. Herregud, var det Infinity War? Ja, ursäkta, jag, jag blev så oengagerad där jag föll i koma. så alltså, yes, att, uh, jo, det var säkert så. Som vi har funderat och som vi har brytt oss. Black Widow och har hållit hus. Ja, titta, nu slåss alla människor med varandra. Hej, var, var är den där liksom slynan som poserar med rumpan hela tiden? Hon ska nog kunna komma och fixa biffen nu. Ah, ja, hon, hon, hon var gjort gjorde någonting i Ryssland, frågetecken. Ah, no, men eh, vad bra vi äntligen fick lite klar här idag. Ja, jag ja Och jag bryr mig om. Jo. Och, och, och klart, ni, ni då också, kära publik, eftersom vi vet att ni bryr er så mycket, eh, så kan ni skriva in till, till oss på triggervarning@gmail.com. Skicka yeah. alla er empati och sympati och ilska dit. Oh, mm, ja, uh, jag ska försöka mellan gäspningarna att upplysa alla om att vi finns ju på Twitter. Hashtag eh, Triggervarning, att Triggervarning 1, så hör av er, I guess. Mm, Berätta exakt. om Satans Black Widow. Ja. Och, och såklart så hittar ni oss också på Facebook uh, där under det bekanta namnet trigger varning Så ja. välkomna dit Ja, det är vi Men nu är det ju spoilervarning Så spoilervarning kolon Black Widow är en bra film frågetecken. Uh, stort är kolon nej Så att uh, Det var väl det det då mm. jo. Ja. jo men alltså, ja. som, Jag vet inte riktigt vad jag ska säga Att som vad förväntar ni er av den här filmen? Förväntar ni er att Scarlett skulle böja sig över och slänga med håret? För att om det är så så, det är ju gå. Förväntar ni er någon djup historia? Det finns ingen. Förväntar ni er att det skulle bli många nådds, liksom finniga serietidningsentusiaster. Det som liksom våta drömmarna, men säkert fanns det väl det. Men att det här, är en, som, det här är en film som tar alla dina favoritstereotyper. Och rullar ihop det en stor stereotyp ball Och sen bara som. Inbjuder dig skamlöst att äta. Tills du vomärar. Ja men det här, det här var ju en Marvel-film. <laughs> så. Jag tänker inte. inte, inte kanske man nu ska förvänta sig. En, en, en, en, en någonting specifikt nyskapande. I, i, vad, vad gäller det filmmässiga. Alltså. Det, no. det här var ju. En, det här, men det här, det här, hela den här storyen. Så är ju ett, det no, är i princip en sån mellanstory, alltså en det är ju story. egentligen en ursprungsberättelse. No. Och där har no, man ju no, faktiskt jo, möjligheten jo, så... att man behöver ju som inte bara stå och tack, spy en hink och kalla det för liksom karaktärsprogression. Utan man kan ju som du vet, sätta till shit eller liksom ränta och fylla igen luckor mest ja. liksom mellan alla kromosomerna i den här stadiga återkommande publiken att som sagt att det här var en film där jag gick in och väntade med ingenting annat än att det skulle vara lite färger och, och, och ljud mellan popcornsbetten. Så att ja. på det sättet så att men, aha, mission unlocked locked. Men när jag rullar fram och tillbaka över den väldigt högt satta ribban så känns det ju som att nå, man kan ju, om man riktigt, riktigt vill anstränga sig att som om, om jag ser nu på Black Widow som karaktär och hennes bidrag i hela den här jävla liksom vävnaden av stories som vi kallar den då MCU att gör den här filmen att jag sympatiserar med henne mer, förstår henne bättre och liksom i största grad give more of a fuck vad som händer med Black Widow, jag antar att hon är död nu, lol och svaret är jag rungande nej därför att det som så alltså det de ger som inte en chans att som blir allvarligt eller djupt innan liksom typ David Harbour kommer och liksom dängar in i det med vodkaflaska och liksom what is problem komrad you don't like shitty storytelling Som <laughs> naja you know me jo ja no, men, så... Jag måste, för mig så är problemet ju det att Eftersom man vet att Black Widow Karaktären Är då borta nu Enligt, enligt händelserna I, i Endgame och, och det Och det är nu så här långt Så är det, det nu Verkar, verkar liksom bestående Så mm -hmm. det är ju det att ett, Du vet att ingenting av det som händer I den här filmen så inte den där karaktären egentligen I någon kedja i fara men igen, det gäller, ju, det gäller ju liksom alla de här filmerna egentligen. Men det blir ännu, jag skulle säga, det sänker ytterligare på det i och med att man vet att okej okay, att filmer som message sker äh, efter det här så har den här samma karaktären där hållandevis oförändrad vilket betyder att inte kan den här karaktären genomgå en enorm förändring under, under den här berättelsen. Snarare är ju den här berättelsen till för att bekräfta det korrekta valet, karaktären, sure. hade gjort redan tidigare. Okej, okay. men alltså den här filmen så var ju i princip att den skulle som berätta någonting för oss, den skulle tillföra någonting om Scarlet Widow, jag menar eller Scarlet Widow, Black Widow, okej okay, fuck, Scarlet yeah. Widow heter de från och med nu, because who gives a fuck, right? Jag spelade mm. av Black Johansson. <laughs> <laughs> ja, <laughs> exakt. Ja, no, men det är, som, alltså det är ju smör. Allting är smör. Att som i något kärde när man inser att, liksom att man bara sitter och jag hoppas att Florence Pug som jag inte heller tänkte ja. försöka ut okay, hon heter Florence Pug hon är Nalle Pus lilla syster nu Florence Pug liksom går runt där och böjer sig över för att hon förmodligen ser en honeypot och liksom yes så du vet ju att du kanske som har gett upp i något kärde och sen så kommer jag ju säkert någon, någon riktigt smart typ att skicka in och mig såhär, men vad förväntar du dig nu då? Alltså, vad, vad skulle du ha ut av? Uh, Scarlet Widow. Anything. Anything. Alltså den narrativa progressionen är det här att Um, Black Widow så står och gör någonting och sen så kraschar den random tattar in genom väggen för det är det enda sättet att entra hus i Marvel Cinematic Universe och sen kommer de och liksom börjar liksom fistfighta henne och sen jag måste väl ta livet av henne och sen sparkar de riktigt, riktigt hårt och sen så har de, så i någon av deras kläder så hade väl fastnat liksom någon lättråd som att hmm, det står här att för att komma till nästa scen, gå till byggnad, C. Så kommer till byggnad, C? Se. Och sen är det någon karaktär där som är liksom väldigt nära henne personligt och som också råkar vara så invävd i historien att det inte makea nonsens. Och sen så munhuggs de lite och kanske kastar in varandra i väggen lite. Och sen så kommer det nästa gäng tattar och störtar in genom väggen. Och sen när de har gjort och de har liksom fastnat i nästa lättråd som bokstavligen drar dem till nästa plats. Så står de där om munhuggs lite och så stöter de på någon tredje person som är jätteviktig narrativ för både de själva men också mysteriskt råkar vara i centrum för handlingen i filmen. Och sen stöter nästa gäng tattar genom väggen. Börjar man se ett mönster här snart? Ja. Om man tänker som att alltså Black Widow, vad var liksom hennes grej nu? Ah, det var ju det att hon var ju som en tränad spion och att hon, ska ju som, jo. hon är ju som en typ kvinnlig James Bond med uh, superkrafter, frågetecken jag, jag blir aldrig riktigt klar på det. Och ja. sådär mm. att, men alltså, hej, alltså Blackie, ska du liksom göra lite av ditt smyga, smyga, spionera, spionera, förföra, förföra, liksom superagent? nä okej, okay, vad gör du? Vad, vad, liksom, vad är din grej? Ja, ah, du är reaktiv och sparkas för att dattar och stötta genom väggen. Okej. Okay. Det är lite svårt att som se den här karaktären som en kapabel individ. Ja. Mm. Att som, I bästa fall är, ju, är ju hon ju liksom någon slags målvakt som bara typ står där i läder och liksom att Mm, skjut in på mig, skjut in på mig Åh, oh, skjut in mig i min rumpa Åh, oh, nej, det skulle göra så ont Om du kör med. Haha, missa, åh, oh, jag fångar bollen Och nu ska ställa den i ansiktet på dig Vem är det, som är det skjut mig i rumpa För Försök, skjut mig i rumpa Vad som att, man hör du, James Bond så alltså, ska du I give up Var det Florence Poo Jag vill säga, liksom, lilla systa Poo Böja säga över en, there we go Så bra film Ja, bäst rent av. Så att äh, ja, nu vill vi nu ändå ja, talar om ja, narrativflöde och karaktärsutveckling. Ja, alltså det, det är att inte fanns. No, Okej, okay. om man nu riktigt vill, vill, vill det här så kan ta fasta på någon detalj som nu skulle ha att göra med att infiltrera så var det ju i det skede när det då kommer till det, det, det fina det famösa röda rummet. Mm -hmm. Där, där för en, en kort stund så, så är, är hon någon annan. Sure. Och, men det, hon det använder en maske en gång. Titta! She's ja. secret. She's an agent. Ja. kan nog det här med att spionera hon. Ja. Man känner att liksom händer förvandlas till klöver och man säger det är, det är nog, de satsar allt jag tror det är ja. bara liksom att den här subtiliteten att, och det här, det här läsandet mellan raderna som jag inte riktigt behärskar bara alltså. mm. sen det måste, man, så måste man ju säga att det, det, eftersom det antyds att uh, Black Widow-karaktären uh, så att säga bär på vetskapen att hon då har haft döda. Uh, vad ska jag säga, utomstående mm. i samband med att hon uh, då bombar sin uh, ja, uh, chef mm. Va, Vad ska man kalla? Drekov. Blott uh, ja, ja. men Ja no, men alltså så att säga den, den antagonistens högkvarter och i samband med det här då döda den här antagonistens dotter så med tanke på att det då antyds just att det här är någonting som karaktären har burit, burit med sig sen det här det här är något som, som är på ett sätt o, oavklarat eller, eller tynger på den här personens då medvetande men när det inte har porträtterats egentligen alls under de tidigare filmerna utan det här är någonting som bara egentligen uppstår för den här specifika storyn så det känns något att det saknar den där kopplingen till det som har skett tidigare Så sure. Och det, det gör att den blir och den blir platt. Också ja, men, den, den aspekten av det hela. Jo, jo, men att man, man, det känns ju också som att ah, hey, minns du den där grejen som du gjorde som, som har definierat dig och som du måste ta iställning till och komma över? Nu kastar vi den på dig igen och nu är du inte okej okay med det igen, För att vi måste försöka mm. få någon slags story här. Ja. Så att, so att som... Det, det är igen så där grej att liksom, nu, nu, är, nu är Black Widow sad. Sad. Mm. Nu är Black Widow ja. glad. Glad. Men att som det sker aldrig organiskt. Det, det är som bara en massa såna här så kallade buzzwords. Och att vad gäller mm. liksom det här röda rummet vilket är igen nu då så är att jaha, så ni tar en massa uh, så här föräldralösa flickor och eh, mm. sen så så typ låter ni en där elever för att bara ta eliten där. Och sen skickar ni ut dem på väldigt, väldigt uppenbara attentatgrejer. De är ju i princip en mans militär som går och bombar runt i hela världen. Vad kommer den här superhemliga hemlis, hemligheten in? Men, men noterar du, notera du inte att när den här stora en visa på sin, på sin dataskärm och, och sådär väldigt bondliknande avslöja hela sin onda, onda plan så, så där var de ju alla då, så att säga, infiltrerade på olika ställen sure men att jag får ju aldrig se det. Ändå nej, det är bara en antydan om att jo, men titta, det finns så här många runt om i världen. <laughs> Okej, okay, okay, nu är jag ju inte en galen ryss. Men att liksom, om jag var nu en galen ryss och som att hmm, nu ska jag skapa en äh, skara av unga flickor, så då känns det ju som att en av de första grejerna jag gör så är som att nu vet jag. Jag skickar eh, tre eh, latexkvinnor som står på tak och skjuter med raketgevär Det måste ju vara väldigt subtilt och bra. så att, eh, ja, mm. det, det kan man ju göra. För det gör ju ja. alla, så här lönmördare. Att eh, det är väldigt ja. bra. Och sen så ska jag retirera till mitt... Högkvarter som är en gammal liksom sovjetära bunker som flyger högt, högt upp i himlen och så men, ja. ja. För vi, det vet ju alla att radar kan ju inte gå uppåt. Nej, vänta, kan det faktiskt? så mm. what, what the fuck are you on about? Menar du att ni, ni är som upp i stratosfären? För guess what? Då skulle alla se er! <skratt> så det är som... <skratt> <skratt> ah! Att som det är just det där. Jag tror de har ett team någonstans på Marvel som är som allas, allas typ femåringar får sitt i ett rum. Och så kommer det in en snäll gubbe och säger, hej kids, vill ni rita en riktig dummis på papper? Och så får de bara rita en massa kaka. Och så ser de det som, ser liksom tokigast ut så det som, okej, okay, här har vi nästa marvel villan. Och det är som att, vad är det här Jonas? No, det här är en tjock som flyger upp i luften i ett hus. Och han säger åt alla mammor att, nu får ni bara vara här inne. Och om någon kommer så skickar han mammorna och slår dem. Och så äter han all glass i frysen själv. Bra Jonas. Mm. Sådär. Men alltså, ja. som, alltså jag vet att den är Marvel-film men det är som så dumt. Det är som att säga liksom att ja, men alltså Marvel kan ju inte man kan ju inte skriva historier så jag kan förvänta förvänta att man skriver historier men oj ja, nu skulle det vara roligt om någon skrev bra historier alltså, ser du liksom den här felaktiga logiken som gör att vi fastnar i en loop här man får ju nog igen, mm. man får ju nog anstränga sig lite ja. alltså, jag, jag vet att liksom att ta inte på så stort allvar men att, liksom, man kan ju nog vara over the top och, och man kan ju nog ha som så här fantastiska både skurkar och hjältar utan att det blir liksom helt säpe. Att det får ju nog mika ja. lite sens. Ja. Du vet. Att det, det är ju inte helt ohört att man någon gång har någon som har en motivation annat än att det som, ho, ho, vodka, ha, ha, ha, Misshandla kvinnor, ha, ha, ha. Flyga i luften i min bunker. Nej. No, mm. ja. no, men liksom han han, han mutilerar flickor och liksom döda folk och dricka vodka no, men. Inte vet jag ifrågat kanske han ska ha stryk. Jag ja, alltså, alltså, ja. är så osäker. Han han en god han verkar det verkar vara en inre konflikt liksom, jag... Ja. Ja. Ja, alltså jag, jag jag måste säga att jag, jag tycker att det senaste Stora filmer som ska porträttera Just Då, då kanske det är två exempel Av ryska antagonister mm -hmm. Så Måste jag, måste jag säga att så Såväl Tenet som nu då Black Widow de, de, Jag vet inte att de, Det är karaktärerna De antagonisterna känns som mer De hade mer nyans De hade flera nivåer till sig De var mer realistiska i ja, 80-tals uh, actionfilmerna med Schwarzenegger, Stallone och Van Damme och, och vem, vem annan han nu vill, vill placera där i huvudrollerna så där var ju uh, sovjet antagonister <tills> till höger sovjet har fallit nu, det finns inom no sovjet med de så men det här det, gör det, det, det, de här, det. oh oh, for the Empire, eller liksom Vodjempajer. För att, som, come on, liksom vill ni ha en riktig hjälte liksom, eller vill ni ha en riktig fienden och en vitt och göra en Putin-analogi? Men det gör ni ju inte. Nä. Ja, liksom. mm. det Men det för, att, för så att säga det skulle vara för besvärligt att komma in på den ryska marknaden i så fall. Jo, jo men alltså som, det är ju som samma grej att liksom, du vet, när du har någon som, som står där och liksom, jag menar, vad är Hydra? Det är ju i princip nazister. Ja. Sådär. Men till och med där så känns det som, näst, till och med Marvel har att det är liksom lite för att han att har någon att stå, liksom, så fort liksom någon går genom dörren. Ja. Så att de tonar ner där, liksom alla nyanser och aspekter finns där. Mm. Men jag tror det handlar inte heller bara om att alla talar en dålig ryska accent. Det är som pissstoppigt för övrigt. För att som, det finns så många sätt att göra det bättre, liksom tala ryska hela tiden, det är helt okej. Okay. Eller liksom, gör en Operation Valkyrie, att liksom dem att prata liksom, ryska eller liksom, vilket jävla språk ni vill och sen så skiftar det och så kan vi anta att okej, okay, kanske ni pratar ryska hela tiden nu då? För det verkar ju inte finnas någon i den här Fitt-filmen ändå som inte har ryska som modersmål, så varför springer de runt och pratar liksom amerikanska? Det verkar ingen sens! Precis. Så, jag menar, why? Ja. Also, mm. Jag vet att, liksom att ja, ja vi måste etablera att den här fittan liksom i slutet så talar med en accent. För att liksom om Dreykov inte uh, talking with a I must break you accent. Så då förstår vi inte att han är ond. Men, men allting som vi tidigare etablerade, ni vet så. Igen, liksom skada kvinnor och döda folk och som så där räcker där Måste vi ha en, så här, en stereotyp av en 80 tals stereotyp? för att ni ska förstå. This is a bad guy, you guys. Ja, ja. Det är ju just att man. Och jag tror det ska ok right. kanske. Jag, jag tror till och med att jag ska vara okej okay med om han talar nu då med en dålig rysk accent. Men vi yeah. har liksom, vi har uh, Jelena talar med, och David Harber talar med. Ja, och oh. deras, deras mamma. Rachel Wise tala, man. Ja. Come on! Det de som gör mig riktigt galen att alla talar perfekt. Vitt amerikanska i början av filmen. As, but, as soon ja. as my, my feet touch communist ground, I forgot <laughs> all about linguistics. Ja, att Ja, men, men, ja, så är det ju vem, vem vet är... om det var det Att när, när, när man så ser tillbaka I modellen, så då, då, då tappar man det där kapitalistspråket Och ja. återgår till återgår till det korrekta Modersmålet Sen, ja. Sen gillar jag liksom hela den här Dynamiken i den här eh, Lilla familjen som kunde liksom Agentfamiljen att, Ja Ja att liksom att ingen bryr sig men de bryr sig så mycket fast, egentligen sig, fast de bryr sig så mycket egentligen mm. är faktiskt de brydde sig så mycket hela tiden ja. efter den här halvtimmen tillsammans så de bryr sig nog egentligen så fuck ja. ideologi och, ja, alltså, och det... och de har vikt sitt liv till och allting att så fungerar det ja. Snap? jo jo alltså nu när du säger det så egentligen bryr jag nog ja. how nice Nåja, no, mm. through the power of friendship. Hey, Hej, Dracov. What is it? Kerberster! Hur vann Ja, Bra. I stort sett, oh. ja. Jag undrar undra just att man i den här filmen då ville lite liksom uh, skäla då från Fast uh, and the Furious för att där där talar det ju alltid om att oberoende oh, vilken fiende som kommer emot så, så är det liksom because we're family and that's why we win. Ja. Och det, det är ju liksom i varje film och det blir bara fånigare och fånigare och fånigare hela tiden. men var inte deras grej, de körde bilar jättefort. Yeah, jag ja, i början var det är ju illegala illegal, så här tävlingar. Ja. Okay. Och senast, senast så gjorde de Gjorde de vålten med bilar över en uh, atomubåt. Ja, just missiler efter dem. Ja, Och medan ja. den här ubåten körde snabbare än, än de här sportbilarna genom mm. flera meter tjock is. Jo. Ja, okej, okay, just då. Ja, uh, att uh, jag, jag är väldigt uh, ledsen att jag inte har satt mig in i det universumet. Att, uh, mm. Vi kunde ha sett den filmen istället. Ja, vi kunde, ja. Men, men vi gjorde inte. Vi såg Nej, ju den att här. Var för, Tack för goda nu det. Jo, att, så. Mm. Uh, ja, men ska, vi, ska vi fundera på någon skådespelarprestationer här. Jag har förstått att, uh, att, att Florence Poo, där, har, har, har fått positiv uh, respons för sin tolkning. Uh, jag skulle vilja börja med att diskutera O.T. Fagbenle, bara för att han har det bästa namnet någonsin. Okej. Okay. No, no, hans, hans roll var ju kanske inte den största. Här. Nej. Nej. Men han heter ju O.T. Fagbenle. Och det tycker ja. jag är ganska häftigt. Ja. Ja. Då är vi färdiga med honom. Um, Okej. Okay. <laughs> ja, ja. Forens Puuu! Ja, amen. så vad, vad ska vi vad ska man säga vad, vad spelar vi nu? Är vi systrar nu? Puh. Aj. <laughs> Jag trodde du var nyet puh. puh. saknar du fick mamma fick pappa puh. Puh, det dagsa mispruta. Ah, uh, okej, okay, fine. ja, uh, yeah, alltså... Jag gillade att titta på henne. Jag tyckte det var roligt när hon började säga What You Want from Me. Vad, vad sa du? Jag tyckte om karaktären och hennes tolkning? Uh, jag tyckte det var jätteunikt när hon pratade i en väldigt ansträngd rysk accent. Det har jag inte sett för. Uh, och Det gjorde att hon stod ut väldigt mycket i den här filmen. Hennes motivation är ju i princip att liksom haha, döda folk, döda folk, döda folk. Mm. <skratt> Gas! <skratt> <skratt> um, ja, alltså jag, jag, jag har som ingen aning om att när när liksom när blev hon som inte i kontroll av sig själv och att liksom har hon som varit i en trans i flera år? Har hon fortfarande varit i kontroll men inte kunnat säga nej? Vad är hennes relation till det? Ja. liksom mm. Natasha Romanoff? Att, att så sågs de senast som barn? Mördar de folk tillsammans ja. i nåt kärne? Varför mm. skickar hon de där ampullarna till henne om vi inte har sett ja. henne så länge? Varför försöker hon döda henne så fort hon ser henne? Ehm... Ja. Um... Mm. vad vill hon efter, vill hon rädda alla andra Black Widows, är det, det som är hennes ting, I don't know maybe you can tell me att, att, uh... mest tycker jag att hon sitter ju där och gör liksom så här sitter och är i lilla syster för att det är ju ganska skojigt uh, ju you know mm. oh. so. ja, ja, alltså inte kan jag säga egentligen mycket alltså, om, om det här de, de, det verkar som att de försökte väldigt starkt att göra vissa av de scenerna i, som då skulle vara där i, i Budapest att det skulle verka lite som de Jason Bourne-filmerna mm -hmm. att, att det, det, var, det var den känslan som jag fick där man försökte, försökte föra fram något, något liknande där men, men just jag sagt att det jag vet inte, den här karaktären jag, inte, kan jag säga att jag utvecklade en hemskt stark känsla så här för den här specifika, alltså karaktären Jelena Belova. Jag håller ju med resten av internet att oh, hon var så full av lidande och man kunde känna hennes. hennes... Nej, alltså, alltså det var ju, det? Det var ju, det var ju ett mycket hemskt liksom, öde som det här jag precis ja, så, som, som, som så här någon med Black so, Widow i hela jo, filmen. Jo, jo alltså, det, mer det, det eller mindre. Det att, ja, men alltså för dem alla så är det hem, ytterst hemska öden. Men, att, men, ja, jag, men att jag tänker att det var, var, det var just en Men inte om den här. Hon, men inte hon. Ja. Så, they're all fucked, Vitto. Ja, men Nu men måste man ju, man, ju fokusera bara, Den där upplevelsen du via någon För annars så sitter det ju med en film som är, som är två timmar av att de sitter Och säger att hey, jag är Black Widow nummer två Och här är min story Sen följande jag är Black Widow nummer tre Här är min story Så ska du liksom de måste ju fokusera Det här, det här liksom, porträtteringen Via liksom, en karaktär Nej men vad det var Om det skulle finnas ja. någon sån här någon, någon sån här djup och någon innebörd det i hela hennes lidande nu då, som typligen var, ja. var Shakespeare i en in-depth så skulle det ju också kanske vara men istället för att sitta och ha mens på ett rum i liksom en halv sen så känns det ju att kan du som relatera till någon annan karaktär det var ju ändå liksom Scarlett Johansson som fick köta allt sånt medan hon satt där och liksom hade en snäda väläpp och liksom I guess att USU nu då, eller någonting Oj nej, fake mamma och fejk pappa vill jag inte vara riktig mamma och riktig pappa. Men sen blev de... Åh, alltså som... Alltså, alltså egentligen, egentligen när du nämnde det där så det skulle kunna skulle kunna spela så på ett ganska intressant och kanske så här just mörkt sätt. Det här, så att säga, du har uh, Natasha Romanoff som var så pass gammal att det här, hon hade en förståelse för att den här familjen var inte en familj. Mm -hmm. Men så har, du, så har du den här yngre som i princip då har vux, skulle ha liksom haft det där att att det här var ju familj. Så att säga att, att på något sätt aldrig riktigt kommit ur det där att, att, så att säga, det här är var eller är en familj. Att det skulle egentligen kunna vara en ganska, ganska intressant sådana... Liksom, porträttering där men jag tycker en, sagt, en mer intressant porträttering eftersom Belova ändå var i den här cellen och personligen borde känna alla de andra fittorna så skulle inte det make sense att hon är den empatiska hon är liksom, men vi måste befria dem alla lol yeah. mm. att, liksom, att hon är sårbar men hon är också empatisk medan liksom, kanske nu då Romanov skulle vara den här som att I mean, we need to kill this fucker Liksom, det är huvudprioritet. Yeah. Fuck the other things. liksom gör, Låt oss göra det. Men det känns ju yeah. som att nej. Vi ska nog ändå liksom ha Black Widow. Att ha alla de här mainstrokes. För hon är ju huvudkaraktär. Ja men hon kan ner lite av den andra. Jag förstår mm. inte varför liksom Black Widow måste säga noj, oj, oj, oj, oj, Det är inte hennes karaktär. Yeah. Att, men du hade ju en perfekt karaktär här. Och att liksom, det skulle ju som också ha varit perfekt att just belova så skulle ha väckt någonting i liksom av genom liksom sin empati yeah. och sin historia. Men när det blir som mm. så här, oj nej, nu sitter modellen och är ledsen på rummet. Åh! Oh, vad synd. Skalat, jag och han no, men hej, mår du bra? Jag ska rädda dig. Jag ska rädda alla som försöker liksom sparka in fittan på mig. Ja I men sure, why not? För du är ju liksom Black Widow after all. Du måste ju vara snällare än alla andra tillsammans. Why? Det är inte hela din grej är du är en fucking cold assassin som liksom just fucking har lärt sig att bry sig om folk och känna lite skam för vad du har gjort. Här har du liksom en sedan länge förlorad lilla syster och förstår att du har tillräckligt mycket empati för henne. Jag är som att ah, det här är den där systern jag inte ens visste om vad i livet. Nej, ja, nu bryr jag mig alla lol. Att det, är som, mm. det finns som ingen uppbyggnad, det är bara som en, en spak som man drar liksom, Okej, okay, nu är vi så här, totalt skifte. Det finns ingen som så här process eller ingen som ja. så här emotionell uppbyggnad heller. Vad gäller liksom David Harbour och Rachel Weisz så, jag menar, de blir ju memes nästan genast, mm. så att uh, det är ju lite svårt att, att, jag menar, ibland så försöker de ju vara seriösa en sekund. Men att liksom de är seriösa, där liksom typ väggarna ramlar in för att det liksom kommer liksom tattar varenda vägg och ska slåss. Så då blir yeah. det, faller lite platt. Och liksom när det är faktiskt är mm. en lugn minut så då går ju liksom David Harbour runt och liksom Did I ever tell you how tight my suit is and how I in it and never washed it? Och liksom ratio wise så mm. går ju som ungefär där och liksom, mm, så att, ja, jag vet inte att som, igen, det fanns potential, men att yeah. som den, den lider av helt horribel pacing och att ingen mm. liksom tar det på allvar utan det är som att det känns som att någon stod där liksom, nu, nu nu blir det för seriös nu, nu måste vi liksom meme, meme the shit up ja som alltså, menar fuck liksom vi kan inte ens ha blå, blå inte ens sitta och ha liksom en emotionell reaktion utan att vi liksom måste göra liksom ett skämt av det som alltså, att mm. alltså vid det här skedet så var jag som att ja ja, whatever, lol, ja ah, titta där är David Harbour, awesome och men uh, mm. but, ja men att vi vill ja. vi säga någonting med om David Harbour och nah. Rachel Weiss? Nää nah, Nää nah. Alltså jag yeah, tycker nog att det var Kristalliserades so där minst för David Harbour där att så att säga Det var ju en sån comic relief Karaktär Jag var Det gjordes egentligen inte Någonting med heller den Den liksom Karaktären, det var så att säga den karaktärens Ark Och det inte, inte hemskt mycket. Jag, var, jag minns att jag kollade väldigt mycket på Rachel Wise För att hon är ju en, en väldigt vacka kvinna. Och jag kunde inte ja. låta bli att som i mitt. För mitt inröga se. Den Rachel Wise, Som var liksom i mumien där. För 20 år sedan. Jag minns att jag såg mumien när jag såg liksom Rachel Wise och jag sa att holy shit. Uh, och nu så liksom liksom, visst förstår mig inte på ett så här dåligt sätt. Men att jag som såg på henne som att, oj, hon har blivit gammal. Jag, jag hittar ja. inte som något, något värdigt sätt att säga det på. Men att mm. som, att jag antar att tidens tand bitar hårt. Men att hon är ju bara strax över 50. Ja. Men att hon var ju den här väldigt... Ja, jag vet, jag kanske inte ska tala så mycket mer om det för att det känns lite ovidkommande. Men att alltså, som, jag minns jag såg extra mycket på Rachel Wise. jag kunde inte längre se den här, liksom Evie från The Mummy. Okay. Att hon var som helt annorlunda. Att hon, hon, yeah. ja. Att hon, hon, hon var en, en äldre kvinna nu så att, hon är all rätt men att alltså, som, Ja. Ja, jag trodde först mm. att det var någon annan som på mig, men det där är ju Rachel Wise Ja. Så. Mm. Mm. Men tidens tand. Jo. Uh, och gällande, gällande tidens tand <laughs> så alltså här nå. No. Uh, jag funderar tidens tand som är koppling till uh, Ray Winstone här eller uh, vill du diskutera Olga Kirilenko uh, Jag vet inte riktigt vad jag har att säga om henne. För... Uh... Jag sitter och försöker fundera. Alltså, Vad jag sett henne för. Jag, inte, jag tycker jag inte... No, en, no, alltså hon har ju en Bond-film. Hon har spelat i... Quantum en, of Solace. Uh, ja, Quantum of Solace. Och sen spelar hon i den här Max Payne-filmatiseringen. Åh, oh den vill jag helst glömma. Ja, alltså... alltså ja, jo, definitivt. Jag yeah. alltså, glöm, glömma bort den. Sen var hon i något annat som jag behöver fundera just på. Jo, ja, alltså i den här... Vad tycker jag med den här för of Stalin? Ah, ja, jag minns inte henne och alls. Uh, ah. Tyvärr. Uh, okay. Men alltså som jag tror hon faller lite för mig i den här. Uh, ja, no man, uh, attraktiv kvinna gör någonting ibland. Så att okay. inte vet jag heller liksom den här. Jag vet ju att um, um, den här, uh, vad heter den nu? Heter det taskmaster i tidningarna. Alltså uh, jo, alltså kar karaktären som, som Tyri Lenko porträtterar, ju. Ja, um, alltså den gjorde ingenting för mig. Nej, alltså det, det var ju... Jag, jag kan inte säga att jag liksom såg det, så det framför mig direkt att ah, men det kommer att vara... Den och den så att jag, karaktären som är bakom den där masken för en kort stund så tänkte jag antog jag att Anna okej okay, här så är, är då Taskmaster en maskin och det, och det är det vi mm. de kör på men, men så, så gick det gick de liksom den här vägen Nej, men alltså Taskmaster var, det var, ju en, det var ju en maskerad karaktär bland alla andra men det var ju igen liksom, någon sån här skallkaraktär som sparkar jo. jättehårt är overpowered och har ett svärd. Har sparkat, ah, no, men, vilken, vilken annan Marvel-film har haft det där? Och här har svaret, alla! Mm. Så att det är ju kanske lite svårt att, att bli lite. Ja, ja. faktiskt inte. Uh, men att um, jag, jag tror jag liksom att Hela pointen med det där var att de ville ha det som någon sån där som att ett upplevelse. Jo, jo, och absolut. Att liksom att, hans dotter. Han de ville sin dotter. Och det är som att, ja, men efter alla annan shit som killarna gjort så. Det känns ju bara som att, okej, okay, här har du killar som har förorenat alla haven och bränt ner alla skogarna. Och stulit all dricksvatten. Men, vad han också gjorde? När vad gjorde han? Han lämnade kylskåpsdörren öppen. That's it! Att liksom... Det, det får inte no. det, det in den där omfen Kanske som man vill Nej no. men vad annat Jo, han, han har gjort hennes rövhåll till en eller I don't know Det är som Vid här i filmen Who gives a fuck Man ska kunna liksom göra sin hund till en fotball Och liksom man ska ändå vara Yes, same asshole att som, yeah. Hoppas att Black mm. Widow dödar honom I guess yeah. Oj nej, ja, stackars jag, jag tar, Antonija Ja, alltså egentligen så var det ju det, att när alltså, om man tänker att den här karaktären Taskmaster så har ju varit ja, mer av, på många sätt mer av en strateg, alltså som, som ju väl så planerar liksom, brott eller, eller liknande saker för åt andra antagonister. Och var det så att det sen senare har blivit mer av en så här. En som själv direkt blandar sig i, i de här stridigheterna. Och då med att kunna. Jag vet inte om den här alltid har kunnat kopiera. Jag, för jag blandar ihop det med, med det här dc Comics Prometheus. Ja, alltså problemet var att jag kunde inte riktigt. Alltså, jag såg aldrig. Okej, okay, nu. Oj, shit, nu slåss han som. Spider-Man eller nu slåss som yeah. uh, I don't know whoever really bla no, yeah, not so. Black ja, Panther no, I mean, I Winter Soldier eller like Captain America eller Iron Man eller... Jag menar jag såg aldrig det so, så Black jag, Panther jag... var ju den enda plus att det sen kopierar kopiera en rörelse från, från det här Black Widow men alltså grejerna, jag skulle som måste vara 20 kilo fätare både i kroppen och i huvudet av liksom en massa amerikansk Marvel lore från åratal av särrättidningar för jag skulle som att det, det där är Iron Man det där är uh, I don't know, Black black Panthers uh, Black Meow Meow Overhead Throw Oh my god, you guys, nu måste jag gå till ett forum uh, uh, best att som, jag, jag kan inte för jag är inte på den nivån så att om, om det här var någon grej så att alltså de ska kunna kanske jag vet inte alltså de ska kunna göra någonting så att det skulle bli med att aha nu slåss hon som Black Panther eller nu slåss hon som uh, whatever liksom pilbågsnisse eller liksom whatever för att ja. kanske det ska bli mer som här, åh oh, shit men att jag mm. tror fast de ska ha gjort det skulle det inte ha varit någon åh oh, shit för det är som att ja ah, men där har du ju typ the main fight, så att vi vet ju att Black Widow kommer att dansa med den här i någon och, och så kommer hon att vinna, yeah. och så blir det förmodligen mm. en tragisk grej av den. Och men, oh no, vem kunde räkna ut det? Så den, den här filmen är ju precis som alla andra Marvel-filmer, så Formula A ska du förmodligen kan koka ett ägg utan timer. Så att det är ju inte... Ja... Mm. Jag vet, jag sitter där som försöker att finns det någonting bra jag kan säga om den här filmen om att, den, att den blev så försenad på grund av covid-19 ja. då känns det som att man ja. måste följa upp med den enda synd var att den inte blev ännu mer försenad så man aldrig ska behöva slösa tid på den mm. att... vill, vill, du ändå, vill du ändå nämna någonting om då, Ray Winston som Dreykov eller, eller har, vi, har vi redan jobbat in det här med koppling till de andra något som jag, jag kan säkert säga är en massa mer fyndigheter. Um, men något som jag vet inte finns det mer att säga. Som, det, var ju, det var det jag mer tänkte. Att, att, så att säga, är det någonting som man att säga, som som man ännu borde säga om, om karaktären röker? Som jag nämnde det tidigare. Jag tycker att det här var, det här var about them, så platt och så en dimensionell karaktär att, det, att det, det är nästan sällan man ser man reagerar så starkt på det ja, men som, för min del så skulle det inte spela någon roll fast han ska moonwalka in och liksom gjort en Irish jig och säga hello hello I am the villain och att som I don't know, skjut i knivar ur ögonen för att det är som en ja yeah. Så, so, well, what are we gonna do here? Han är liksom en sovjetära asshole och han kanaliserar kan alla dåliga stereotyper som vi associerar med den här typen av roller. Uh, mm. Så att yeah. jag menar, Ray Winston är ju ändå en, en Skådespelare med en ganska omfattande karaktär så inte det är som att han är en dålig mm. skådespelare. Nej, nej, nej, alltså det har ju in, definitivt inte. Men jag, jag tror det är liksom som att, uh, kan du vara en medieval drunk? Ja! Att som, du, du har som inte. Vad ska du spela med här? Jag, jag, mm. jag satt liksom där och liksom kände, hur som sagt, att bara komma mig liksom Black Widow typ knäcka näsan så att inte feromoner kommer in längre. Alltså, what the fuck is going on? Ser yeah. är näsa fungerar, ser du? Mm. Nej. Men liksom, whatever. Att så länge de kan lukta på mig så, så man säga. Ja. Just mm, det är så. Ja tydligen så försvann det här för, för den den liksom tydligen försvann allt det här och efter att alla de här Black Widows blev gasade så det var det som inget problem ja. Ja, att och liksom både både liksom Romanoff och syster så kunde också fortsätta skada dem liksom efter kanske de inte kunde sniffa honom ur helikoptern eller någonting jag don't know, mm. alltså som igen det som bara liksom, ah, hur skulle det vara med den här bullshitten och den här bullshiten? Hur skulle det vara om hans typ snopp är liksom så här tebord och hans näsan vattenkanna ah, inte vet jag, liksom öronen sockerbäter, men, men men vadå? Men de är under sockerbäter. Som alltså, kolhos sockerbäter. Som alltså, man har holodomor i hårbotten. Ah, ja, man... shit om han kamma sig så dör hela Ryssland. Ja ja ja, okay. maybe, maybe that's enough. vet man gjort alla Black Widows? Nä, nah, fuck. Jag bryr inte. Vitt och just ass. Satan. Oh. Alltså, man blir ju som, som så trött att inte finns det någonting heller. Som, varför kan han inte bara vara liksom chef och liksom hela den här Satan Black Widow projektet? Det ska riktigt så bra till. Jag sitter här i min bunker och tittar på den här grafiska interfacen över alla Black Widows här som är specifikt gjort för den här fittfilmen. För ingen vittus interface fungerar så sådär. Och att som bara i fall en biopublik säger över axeln en gång ska det se ut så här och nu. Är du här om man av nu? But, nu ska jag börja med min jävla liksom eloge här och nu ska du få höra min plan och som inte så mycket av en plan, men mer en statement och, oj nej, nu bugar du rakt in i skrivbordet nu kan du slå mig, fuck och som tur är vi så nära filmen så jag får där en riktig skurkes, skurksdöd och där är en brinnande helikopter Amen. wow mm. Så, så nyskapande, så kreativt. Det fungerar på så många nivåer. Och den, ja, den ständiga dåliga ryska accenten som har hemsökt alla karaktärer i filmen genom va, italiensk fingertjus. Bara lägga till mer med guldstoft på toppen. Perfekt. Ja. Ja. Det är ungefär så. Har du någonting att kommentera om hans prestation? Nej, nah, nah, jag tror nog som sagt det där att det, det var något no, platt Egentligen. Och, och just det där, det, det kändes som att man ju ska borde ta tillbaka liksom, 70% procent, eller 75% procent av den där det är liksom att ja, men att han är så ond så ond för att det, det för att det är inflation i den där ondskan. Ja, men som att vad heter nästa Marvel superskurk? Oh, that is General Puppykill. Han är jätteond. Och här är han sidekick. This sideways in Urinals. Fuck. What an asshole. Och som här har han liksom sin Liga Viva liksom fimpa vad du vill. Oj, ja. shit. Ah. Cigaretter överallt. Ah, fuck. Så skulle de vara riktigt liksom, progressiva så skulle de göra en hjälte som liksom Mr. Maskles. Den här fittan vägrar bärmask under covid-19 och döder så många människor. Och bara liksom, mm. the power of friendship och Captain America kan råda bot på honom. För nu står jag en ja. cirkel runt honom med sina maskar ja, liksom here's your social han... distancing, och så kastar alla liksom sina vapen i honom från fem meter bort ja, ja han, han har ju sin freedom of speech ja. uh, den där uh, pistol och, och, och sannolikt någon sån här an, anti-cancel culture sköld ja. säkert med sig också ja, jag skulle vilja att någon skulle kalla Black Widow för en libtard någon mm -hmm. får näsbänna knäckt Mm. Ja, det ja, är bra Jag inte vet väl Jag, väl jag vet inte hur bra Frida och speech låter på bruten ryska Ja, ja jag ja. tänker jag inte ens försöka mig på det där mm. Naja Jag känner lika bra att vara tyst ja, Jag önskar att någon tänkt Som du när det gäller att göra nästa Magostorverk Mm Jo. Man får ju se vad, se vad följande det blir. Mm. Uh, är det då Eternals som kommer ut till nästa? Um, icke -engagerad i nästa? Icke-engagerad axelryckning. Okej, ska vi ta, och, så där, ta våra icke-engagerade axelryckningar och, och avsluta det här avsnittet? Uh, jo, jag antar det. Så fortsätta träna vår, våra egen, vår egen cell av latex, dominatrix. Ja, men för skull, ska du nu börja avslöja det här? Kom igen! Ja. Det, är som, det är som inte räcker med att du, du, du, du utövar uh, långsmässigt ver verbalt diaré under avsnittet, så måste det nu gå och avslöja våra planer. Mm. Vi har en sån här uh, superprogressiv progressiv cell så att vi, vi kan åstadkomma omvälvning vår, vår liksom cell kallas för White Widow om vi skickar runt dem i latexstrakter och predikar så här hur, hur fel är med masker och allting en konspiration och sen skjuter de raketjeväp I don't know, folk maybe ja. om de luktar på mig så I don't know då måste de ha sex, typ. Kanske det är just där liksom de är white widows för att uh, de måste alla ha en white husband eller någonting. Det blir för mycket nätkultur nu tror jag. Ja, jag tror att det är det kanske. Det, det är kanske helt, helt bra att nu bara ta klipp klippa av för att för vi, vi, vi helt som faller, faller ner på någon 4 nivå Ja, jag skulle, jag skulle vilja att vi skulle kunna ta Candace Owens och spela White Widow. Jag tycker hon är som klippt och skuggren för det. Oh. Ja. Jag ska... Varför måste du dra in det namnet här? Ja. Oh. Jag tror det skulle bli en bättre film än det här ändå. Liksom. Så det är en, en, en, en djup dykning ja. i vansinn. Ja, att... ja kanske, den, kanske det kommer i följande Doctor Strange-film. Ja, men kanske taglinen att alla horor bär inte direkt. Mm. Potentiellt. Mm. Kan hon ha en lilla syster som heter White Privilege? Jag tror det finns ganska många kandidater för det. Ja, sannolikt. Uppföljaren mm. Kan uppföra heter White Pride och så. Uh. Kanske. den här chefen Donald Trump för. Kanske det är hans återkomst. Uh. Ja, ja, just ja ja, ja, ja hans kodnamn är The Great White Hope. Ja. Jag tror annars att det där skulle kunna faktiskt vara titten på filmen. Åh. Så det jag tycker redan att vi gör bättre ifrån oss är Marvel-teamet. Oj, oj. Ja, den enda filmen som, som orsakar med döden covid-19. Åtminstone om du bor uppe i ett slott i molnerna. Ja, det är sant. No, jag är ju faktiskt alltid funderat vart det egentligen Trump flydde. Det ska passa att mm. han sitter och runkar i en bunka med sina ledarhover. Kanske det måste vara en sån mellan-origin-film om Trump som heter White Flight. Jag börjar spåra ur lite nu. Ja. Hur skulle det vara vi avsluta Jo, då är det jag ska vilja den senaste 20 minuter. Mm. Ja, okej. Okay. Säg någon fyndig kommentar om Scarlett Johanssons rumpa, och då är det ju därför alla kom ändå så. Men inte vet jag. Det, jag måste säga att det var den, den rollprestation var, var ungefär som man hade förväntat sig. Den, den bärande kraften i, i hela filmen. No, men, ja. Jag ja. Tycker att hon förtjänar en egen Lars Scarlet Widow. Mm. Jag känner till Oscar för Black Johansson. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler ni spoiler, spoiler, Nu är det slut.